i l'electrònica minimalista de lliure difusió a Radio Mollet. Hola, molt bona nit. Benvinguts una setmana més al núvol de fum, programa número 71. de qui us parla, soc Jaume Monsant i esteu escoltant Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM, també per internet o per la TDT Ja sabeu que podeu estar en contacte amb el programa a través del nostre blog núvoldefum.blogspot.com o a través de la pàgina de Facebook facebook.com barra núvoldefum Bé, doncs una setmana més tornem a ser amb vosaltres, disposats a passar una hora escoltant bona música ambient, electrònica minimalista i una mica d'experimental. Aquesta setmana dedicarem la primera part del programa a repassar alguns discs que ja hem presentat anteriorment i que val la pena anar desgranant i anar assaborint a poc a poc. La segona part del programa la dedicarem a escoltar la fantàstica recopilació del festival Denobali Swingfest, dedicat a la música electrònica experimental. Aquest festival s'ha celebrat durant aquest mes d'abril a dos localitzacions, a Berlín i a Londres. Però comencem pel principi i el que farem és presentar el que ja tenim sonant de fons. La setmana passada ja van començar a escoltar aquest treball titulat Dient de l'artista ucraïnès Sych, sí, un disc editat per Batenim Nedlavel. Avui n'escoltem una altra peça titulada The Beginning of the End. The Beginning of the End és el títol de la peça que acabem d'escoltar de Sich i d'un treball de l'últim editat pel net va Batenim. Escoltarem ara un parell de peces del disc que Emil Klotz publicava al juny de l'any passat al recentment desaparegut net label Camomile Music. Un treball de sonoritats minimalistes format per cinc talls. Escoltem un d'aquests talls, el titulat número 8, i això és Emil Clotz. Estem escoltant For, el darrer treball d'Emil Clots, editat l'estiu passat per Camomil Music. Una altra de les peces que formen part d'aquest disc és aquesta titulada número 10. Doncs així sona aquest treball d'Emil Clots, un disc titulat 4 i editat, com us deia, per Camomile Music l'estiu passat. Encara el podeu trobar eh, per descarregar-ho lliurement, ja tindreu més tard en el blog eh, l'enllaç per accedir-hi, tot i que Camomile Music sembla que ha tancat les portes o almenys es troba en un estat de pausa. Tancarem aquesta primera part del programa amb Anacleto Vitolo, ja el coneixem prou bé, amb el seu disc a Centripetal Fugue, ja fa diverses setmanes que escoltem aquest fantàstic treball i avui l'acabarem de repassar i ja el deixem per més que recomanat. El trobareu dins del catàleg de Laverna, en la referència número 59 Avui escoltem la peça que dona nom en aquest treball d'Anacleto Vitolo a centripetal el Segueixes a la sintonia de Núvol de fum a Ràdio Mollet, un programa de músiques ambientals i electròniques de lliure difusió. I com ja us avançava a l'inici del programa, dedicarem aquesta segona part, a escoltar el recopilatori editat des de The Novali Records en motiu del festival The Novali Swingfest, celebrat aquest mes d'abril a Berlín i a Londres. Una recopilació que ens presenta artistes participants a l'edició de Londres entre els quals trobem l'electrònica d'un tempo de John Lemke, amb aquesta peça titulada Ivory Nights. The Novali Records és un segell discogràfic alemany que des de l'any 2005 edita música de diversos estils relacionats amb l'electrònica i l'ambient, també amb la música experimental. A més a més, des de 2007 organitzen aquest festival, el The Novali Swing Fest, un festival internacional enfocat a diferents formes de música experimental. Enguany, el festival s'ha celebrat, com us deia, a Berlín i a Londres, on hi han participat una dotzena d'artistes entre ells també Thomas Conner, del qual escoltem aquesta peça titulada NUC. cada any, amb l'edició del Denovali Swingfest, es publica un recopilatori de lliure descàrrega amb els artistes que hi participen. Una bona Ocasió per conèixer a fons al cartell i un exemple que més festivals haurien de seguir. Continuem escoltant aquesta recopilació amb Origambiro un duo d'electrònica ambiental que aquí ens presenta el tema que dóna nom en el seu darrer àlbum editat també per The Novali Records i aquest tema es titula Othams Standard Continuem escoltant el recopilatori del Denobali Swingfest, ara amb un dels caps de cartell de Haxan Cloak que l'any passat sorprenia amb un dels millors discs d'electrònica de l'any, Excavation, d'on s'extreu aquesta peça titulada Dieu. Doncs fantàstica aquesta peça de The Hacks and Cloak, d'un disc excepcional, Excavation, i doncs ell també ha participat d'aquest festival del The No Valley Swing Fest en la seva versió lundinenca. Ja acabarem el programa d'avui apropant-nos al Tecno amb Porter Rix, un altre dels caps de cartell del The No Valley Swing Fest, i un altre nom destacat de l'electrònica actual. Porter Porterrix és un duo format per Thomas Conner, del qual escoltàvem una peça fa una estona, i Andy Melwing. Escoltem una peça de l'any 1996, editada pel llegendari Segell, Chain Reaction, això porta el nom de Nautical Dab. amb aquesta peça, aquest apropament al Tecnodab eh, mític de Chain Reaction amb el projecte Porter Rix arribem a la fi del programa d'avui número 71 de Núvol de fum Avui ens hem allunyat una mica de la música de estrictament de lliure difusió Música Creative Commons aprofitant-nos d'aquesta recopilació que Eden Ovali Records ens regala en motiu d'aquest festival que celebren anualment Com sabeu podeu escoltar la repetició d'aquest programa aquí mateix a Ràdio Mollet dissabte a mitjanit i si no, ja sabeu que d'aquí una estoneta tindreu disponible el podcast d'aquest programa juntament amb tots els enllaços eh, per accedir a la música que hem escoltat i poder-la descarregar en el nostre blog, clar, nuboldefum.blogspot.com un cop més us convido també a estar en contacte amb el programa a través de Facebook, donant-li el m'agrada a la nostra pàgina facebook.com barra núvol de Nosaltres tornarem la setmana que ve, com sempre, dijous a les 10 de la nit, a una nova edició de Núvol de fum.